ځکه چې د دلاري او ګډوالي ډیر معلوم شوی چې دا اوس لنډه لار ده او کداو بدله لار ده د هکارلمون ډیر مسارف او ډیر صبر غواړي او کدا را نه لګ مسارف او لګ صبر غواړي د دې مثال د هټوای مساړه مثلا که سړی وایي چې زه لکابل نه میدان تزم میدان شرط یې ارغنده تزم دي دي شي ډیر کم امدیور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 تکرار واکیده کې لوی ارزښت لري اغه مفاهیم او هغه ارزښتونه چې افغانانو دی اګی لپاره قربانی ور کړی شهادتونه زغملی هجرتونه کړی جهادونه کړی البته هغه مانوی ارزښتونه دي اکثریت مانوی ارزښتونه دا دی افغانانو له ټولنیز ذہنیتنه او محوکاول کم ارزښت تکول تر خلک د مخابلې لپاره پورته د غیری د قربانی ته حاضر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 ا راده اعزم اصلن لری نه چې راپورتهريشه د انګز مقابل کې خپل ځان اول ټول قوین اجتماعی او سیاسی جوړه د انګریز د ماشین یوه برهبولي هغوی وای چې نور د دی وزیت نه چې حاکم ده د انګز لله سپاه وې مونږ وت لا نه شو چې وت لا نه شو که زمانه لهمونږ سره نه جوړهې منو سره جوړ خو افغانان چې خپل دینی هویت ساهلی افغان چې خپل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 تا وقتی افقینات های فکری و ذهنیشان را تغییر ندائم تا وقتی که اینها را در مفاهیم و ارزش ها با خود شریک نساز تا وقتی که خود را استاز به اینها تلقین نکنیم تا وقتی که به اینها ای تلقین را ندائم که شما وقت در سعادت میباشین که همچون ما فکر بکنین همچون ما زیست بکنین همچون ما بیندشین همچون ما تجارت بکنین همچون ما لباس بپوشین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 او پر ی اتحاد خپل پوزن او باسه د ناټو مشرکین خپل پوزن او باسه نو معنا دا چې یو قوت شته چې ټول ته مات ورته اغه قوت اقتصادي مادي قوت نه دی اغه یو درونی الله نه اخلي اغه الټجا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 يو اد في عاطفي وناوي ندي تشا زيدرتكم دا دنم لتوليني دي, دي واقعيتنا وحكايات داي دا تاسدي ار يوسر فكور كلي كتيشاويدي دا طول كارل سيشينا داي دا لداغه ذهنياتنا دغ اسلامي ذهنياتنا دا, دا اسلامي ذهنيات صدوي تلصو فمن كي ويسترا نايسكلي نايي غربي كاي نايي دا جنب روان ولن عنك اليهود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 تشریح مراکز اوړاندې اغه یی چې تأیید کی د اغه نو ورسته د دریمه مرحله څلورمه مرحله دا چې د تطبیق د د تطبیق جهات ته وسپاري کله چېغه برنامه اقتصادي و اقتصادی جهته وسپاري پوځي و پوځي جهته وسپاري وزارت ته استخباراتي و استخباراتي جهته ورصباري. او اکتاالمی و تعلیمي جهته ور وسپاري که په خپل کوي په خپل ورته امدګي و او که بل وکاله په بل چوانې کوي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 وعیر چې نن خو می تکر په ځین کې نشته خو راځنه نه د غفله کار وکوم تاسو چې ل체 اوس غاری ګم کار برنامه نه جوړه دا د اسمی کافرانو د لیخار خلق دي. او ګوري دا کافران په دنیا کې نن سبا په ډیر مواردو په ډیر مجالات کې غالب دي دا ديوژن دي غالب نه دي چې الله نصره مل دې ملګرای دی الله د کافرانو سره نه دري الله د کافرانو نصره نکید الله د کافرانو په کار کې برکت نه چي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 د سیاستونو پل کوون کې به د و د هداف تهته خو پور کوون کې به وي ننساب هم غبي وي تعاللی به هم غبيوي خللاق به غبی وي ژوند بره به هم غبی او د دوی دپاره به با آدال یا مثالی فول نه هغه هم د غرب ټوله نه وي نوغربي کول والله دوی ته ضري دي او ولله دومره ډیر مصار فوربانندې کوي دغې شرحه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 دوی وایي چې نه یوازه دا چې نهشته بلکې د شریت د را او د تطبی قولو مطالبه همدي خلکو نورره پر ده مطالبه هم پریخیا نه غواړي یو اون د د پاره کوش نه کوي چې د جهات نه کوي د د پارو نه جو تګلارې نه د جوړه کړي بلکې نظامونه دا کوشش کوي چې د هر او ورځه په تتی دلو باې د اوولونه له شریعت نه نورم لري کې او شریعت خلکو ته سې یو افسانه غندې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 دا ټول یو تر مرې دي دا ټول یو برخه خلګم په نشنالیزم په ځان پر سروان کړي دي یو برخه خلګم په الہاد په ځان پر سروان کړي دي چې ځې بالکل ایتي استیمه آزاد ایتشنوار بس مده پر استیمه یو برخه خلګم په متمدن دیموکراټیک اسلام په ځان پر سروان یو برخه خلګم په نړيوالو قانونونو کې په ځان پوري یو برخه خلګم د ملل متحد لاره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 شیخ د دنه ډکوه د دا د فشار وسایل د هي وسایل په د شرایط د تنفيذ مخنیوي دا یو زم د تبلیغاتي وسایل رادیو او قانې تلویزیونونه اخبارونه او ادبيات او شعر او شاعرۍ او قوانینو ټولنی مدني حرکتونه دا ټول په کار اچو چې شریعت د تطبیق وړ نه دی شریعت د تطبیق وړ نه دی منګه د نړیوال سر یو ډول نظام جوړو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 نو بناعا د افغانستان اساسی قانون هر افغان ته د کافر که دل رسمی حق ورکنه. چا چوک دا قانون اساسی ورسلمانی اقا به شریط تدویختی. هغه به شریط تدویختی. اقا به په اوزارت و او چوکه، او وکالت و او فامیله او. اقا خوشحالکر اقا به شریط نجد ندویختی. فایده بایده شاشی. فایده بایده چه گیر با غواری کی، چن با خوری کی، شملی با نیر کی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 دته بده دیموکراتي مخنيويكي دته دسياسي او ديني پلورالیزم مخنيويكي دته دولس اراده حاکمه نوي دته حاکميت او اوليات دي ولسم لپاره نوي تاخو مفاهيمه ما سره منل تاخو بشر دي متحد چارتر له ما سره منل ديني جهاتونه دا استعمالوي دي څه شي په We now have established 우리� departed. We now did not utilize Meta, we now built nellayook year, we nowHS, at our own time. Within every time we see the rest of our mother, it covers itsoper genocide, itsушкаan political잔, itチャンネル has affected ourENS, We switched everybody? When I assembled them, I thought they were being watched BYONE, they just happened to their politica work. That they needed to support children. So obviously, they had to support each otherotape. Think straight away, DIDN'T